یل라스 کې او مخد کی سیرت په درس کې ویل شي او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بیان دا بنیادی په ټولو احسانې مشتمل وي یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت او د بعثت نمخ کې د عربو او د دنیا حالات او په هم د نبی علیہ السلام پیدائش او بعثت خو بیا دا ویجن سومرجه دنیا ولی سے سرا تعلق الامر کی خبر اچے د سیرت تخمیت سے او د سیرت خام بیاچو کی نبی علیہ الصلات والسلام په جزیره العرب مکہ کې پیداده او دا عربو سره تعلق لري نو داغه خفتي او دا خفتي د خلکو حالات او تفصیلات ځکه چې دا واضح شي ویني نو طرحه پوری د نبی السلام صلاتو و سلام د مهنت دای دباشت او یی زکار اندازا په وروي طریقه سرanish کیږي سمره چې د سرزمينه عربه او د جزيره العرب مه او کوغو جغرافي او دغه حالات هم لري شي بیا په روح کې سغت وطن صاحب کم شريدل غو مې دي شو بيد عربو خوبياني او برياني او خرابیان دا هیڅ انسان موږ شروع کړو چې د عربو کې کومه خرابي او برياني وي چې دای اسلام نبی عليه السلام کړو او دای کومه خوبياني وي چې دای خوبيانو پوجا باندې الله رب عزت د نبی رسول الله صلی الله علیه و با اسات او د قران نزول او د دین اسلام ورخړه د دغه قوم او د دغه ختی په نسخه اول د بورایانو او د خامیانو تذکره و د عربو په بورایانو او خامیانو کې د ټولو بنیادی بنیادیو غټ شه اغا شرک او بت پرستی و او تیرزل پایبندې سقدرې تفصیلی خبره شيخو دغې شرک او بورایانو نه پس پدې کې بیا نوریم دا چې ډېرې بورایاني او دارنګ خرابیا نیوي چې د څه تعلق دا اخیدی سره او د څه تعلق دا اخلاق سره له شرک نه بعد پدې خلکو کې یو بل بورای کاهنته کاهنت کاهنان بغو اینه وزیر اطلل او د مستقبل او دا غیب و حالات بیده مالو مول هو بهو تاسی صورت حال لکنان سبای چه دا نجومیانیانیان او جاہل ناپویا خلق دیل برسی او د دی عرب و دا عقیده واد چه دی کاهن سره دی نجومی سره یو جین و اغا جن و اغا شیطان دتا دا خبر نوائی کئی دا عربو عرب و پورا عقیده و پاگیوان په دغه بنیا دي نبی عليه السلام ته کاهنه وې په دې اکیه چې نبی عليه السلام ته جبري له امين را تا وې او نبی عليه السلام دغه سي د غيب خبري کوله غيب دا مطلب چې هغه خبره چې خلکو ته به د وې په ذريعه اطلاع ورکړه نو دې په دې بنیا دي ته او څنګه چې جبري را تا نو د لم جوړ شيطان راځي قران په پات سورته شوارا کې اون د دې د عقل او خیال د نبی اسلام مبارک تردید کوي جهل انب به حکم علامن تنزل الشیاطین تنزلوا على كل افاق عظیم یلقون السمع واكثرهم كاذبون دې پیغمبر تکاهنه وای او دوی څنګه چې عام کاهنانو او تا جنات او شیطانان راځینو نعوذ بالله د پیغمبر لم جن او شیطان راځي او دت د غیب او اطلاع ورکړي حالانکه الله وجدال سنخ شیطان او جن چال رجی دا شیطان او د جن رات للقو علا کل افاک نسیم لغ جرتا غرد دروغ جن غرد گنانگار بوری تاہی نیده غسی گندہ او یلقون سمع و افصرهم کازی گون بس دیورتا دبرنا سخبر او سو سردازان نمیلو شوه اگا دی تغوت کیری او افصر دروغ او دا این شیطانان برا دیو بلد پاس او خیجی او خیجیلت دا پرشتو خبر او تغوت القران مطابق دیما دی پس سیهابه ساقب نو یو خبرني موریدله yana نو ننانوي و سره دروغ یو زيكي او کاهنان او دنیا ته هوري نو حديث کې را دي چې غايوا چرته رشتہ شيو ګوره كن ويل و دروغ دانو ګلو دغه عربو دیم بنیادی بوراي نقصان او کاهنات د کاهنان با اکثر بتخانو کې نزدو خاناکارو کې بنش خلق براتل ددين په تاسوونو د خل غیب او حالات او د مستقبل باریک دی له بقیره او جرات ورکاو نظرانه شکرانیه و پیش کوله غړ په ترقنون به غسل کنن سه دا نجونیان اخری تعویز درکو او روباصم دلو غیره و غیره دا دا هینان هوو غبی پدیباندې عقیده هم د دې شرک سره قریب قریب خبرې زګه د غیب او اطلاع او خبر د بل نه قبل باندې داخله ساتل چي د غیب او حالاتونه خبره دی دې کاهنانو کې سکاهنان یع روس اسلام تمرال المسلمان شنو دي بیا ټوله داخلي دوکه دو دروغ ویایي مسلمان شي کله کله دا سکاهنان مسلمانان شيګه خپل حالات تو چې دا دو کم کورودا نفسیاتم خلقو له وولو مخکي در مؤمن کې تقریبا یو دو, دو قسطه د سیو کې مخکي دا یو جادوګر او کاهن ټول انټرویو نشر شوی و. مخیکاهین و الله وتہیدات کړه خپل ټول دروغ رشتیا او خلکو سره کیسما کیسم چلو نا اټول د صحیح دین اسلام ته چیرالونه خپل خبره بیا کړې چې په دې طریقې سره موږ دوکه کړو په دې خرابیان کې د عربو بلې او نمایو غټه برאי غفال فال فال معلومول فال او دارن د دا دوی بدفاری او په بالو شیانو کې د شر او د به خيره عقیدلنه د دږي او هر جرم او ګناوه دومره د دې بدفاله حقيقه وځي کې چې کله به داسې کار کاو او پاکار کې با سرکاوټ راغی یا بس شولي د مسنن کار به کوو په سفر بروانو په دې کې به پرنده مخه تنا سوچيږي په وراه وال بغاته کا پرنده به خې طرف ته شواله کا خیر دې پک او کوم سره ته ولاړه ندی نه بس دا سفر ده خیر نه هو به وسون دان افه پختانه و داخله نشین کی چې سفر باندې سي ایس په مخه تراره پس فيه مخه لګي تو پیشو مې په پلان کې سپېره شړې مې مخه لګي ټکا شگون اضاف علمنا په دي کیو بلند قرآن پاک دائم تذکرې کوي په سوته مايده 90 آیات کې چې دنورو دبېدا بدو تذکرې کوي نو یو وسره دام کوي انما الخمر والمیسر ولنصاب و ازلام رسم من عمل شیطان دا ازلام د تیده غفالنه معلومه دا غفالنه به استل او خپل خوفت قسمت به پدی معلومه او دا کار خیر او شر به پدی معلومه او بلو خرابي او بل قواحت اغه أو اوهام پرسي واهم پرسي دا شداسی غندا عقیده او غندا شهره چې دا په سری کې راشي نو تمامه برای وکراشي دشر د بنیاد د وجنه فال پکراره دشر د بنیاد د وجنه وهم پرستی پکرا نه د شرق عقیده درس ولدي مقابله کې توحید د سې قیسه عقیده دا چې د شرین د تمامي برای نه وباسي چې د سر ارزه کې سر تعلق لري کنه د شرقي جوړيږي او کو شرک او د شر تمام متعلقات په دې سړي کې ریږي نو پرستی وکړه وهم دومره زیاته دا کمن صلا څنګه چې دونه پوهه جاياله خلق د قران نه د سې عقیدې نه د توحید سنت نه لري دا و هم فارسی انا کما سلام تا مار به ملک مار نو چې مار به دا و هم دا یاوا ویلکه دې مارا کوچا شهر کنا جوړا چې مار دې ملک بیا وسړی نه پریو خو مار ته پسی سیوی الهه پری دي شي ډې بڑي تا زموږ ښالو کوم داسې پخوا خبرې زمانه جریته و هم فارسی دا دغره کله با داسې و دوه هم پرسه ډېر می کله ودا شي سوچي یو اوخبا بچی وروړل مسلسل لس او و مثلا بلار وېکړې نو پټې و هم پرسهږه غا آزاد بس ویدته ورسنه وای او ته به هام وې کنه دا هم پرسهږه غنادي بني عقلي کو بنیاد یا داسې بلس ناشنا کار وېلې و بسل کدی لګوتي موړېږي نه چلبوش نکوس وای کنه هم پرسهږه شی په بنیاد باندې چرته د بابا پخوا کې غا مای انری دی کومره بلس چلکی طرامان دي اړي وغيرها باران بنکې نو د ان څه سره دی وه سره تاخله چې باران بنکې ده سارو لکه پوري وي خاص کر سورې بقرې تیرا کی د درس چې خاص کر وا لکه پوي وي او خاص قسم واخ اوټل و ورته ک نه اوس و دا لکه و اوس دې تر پکې شوګل دی باران شي مداسې کیسه مې کیسم و هم پرسته له کنه سواب زمونږ نه نه باران نکیږي نو وسره شيرکي قداه يا ده يا و هم پرسته خبره چي هغه کې چرته بابا خبر نه کاڼي وروي وي د خپل غور ځوې باران بوي کله وي دبا د قرانونو د قران دا غلاف ني دا کسوړې بعض عوام غري وي دا ووینځي نو باران بوش او چرته د یخنې موسم لږه دی دا مې زه باران بوي شروع شي وي هم پرسته پدې کې بلا خرابیانو که دا خرابی وا چې دیر جگلالو و جنگجو قومو پولو و دو خبرو بانده قتل و غارت اغا قتل با خاندانونو تاورسی اغا قتل با دیا سوسو پشت و بوری روانو دا شید بدی که دیر زیاد بز جنگ و تورو کوتک و توپک اخمیاسی محا اغا زمننو وی دا بس بز دوی پلی خمدر که اغا دلی شیر دا بز دی دی کارو چی با چی با پخبه دا به دابا یوسو کارو دا جنگ دا پارا اصلا تیارول اصلا ساتل داباو او تر دې چې د خپل جنگ جګړو او د دې قبايري رقابتونو تذکيره خپل عشارو په فخريانه انداز کې کوله زمانيته دوه جنگونه کړی زمانيته دوه مړی کړی موږ دا شه غفلان کې قبيله وشرې راو تاسو کړی دا اشعار په خپل دې تذکيري هیڅ کوم خلک عربي لېټرچر لګووري غا مې مدارسه کې دې لړ ماوي وېږي دا سبا مولاق او یا د شنور نو دې کې د جنگونو د جګړو د اسبو د تور دې نو پالو پالو خبر باندې جنگ جګړه قتل غارت لکه زموږه پښتنو کې یاداسي قبایلی خلکو کې چې نو متالیمن پالو پالو خبر باندې دما تني او قتل دکا ګو دتلو دې زموږه پدی پلو پلار ترزو پای جنگ او پای باندې یو بل وجه بل پرې کې خرابې شراب خوړي دور کې یو ډېر نو مايا بجوې شراب دمرا عام چې له مال او دولت باندې پړې لټاو او په دې به فخر کاو نو مبارد دوستانو باندې به شراب سکلو خپه دي شراب نوشيباني خپه اصلا کول به فخر غنه لکه چماده د خپل ملمر ډورلوي چلينو احترامو کومل مزيامو به شرابو مجالس وو پای کې بمغنيه وي مغني معنا غانو بجانوالا ايو ورته غاني بجاني دا رقص سوناچ नाच وشورو دي به شراب کرن په دې دولت کچا باندې کی سنا غاستا غل بیاار ورته کایدا سکن جو نو په شرابو نه لګول ته وایي کنجوسي بدینه تاسواندا دا زولګه وای دا شراب و دام کې دو چې معشوم پیدا کیږي نو معشوم لا شراب په ګوټه کې ور کوي ګوټه پیدا کیږي ګوټه کې واته پیراوي نه نه دا مغرب یورب دا حالات ټکم خلک مغرب یورن خبر دی مو صرف معشوم چې پیدا شوی دی په ور کوي نو دا ورته سوساس کیږي پهلې اگر ماشه کې شراب عام دي نو بس دلي معشوم والی نه امخت کوي حالت او د اندازه اندازا وګلای چې دون د شرابو سره مينه محبت ته او دون شراب د معاشري او همجوس ګرځیدلې دونا لکه زمونږه معاش کې چې ګور یو یا سبا د مغرب لاسر د وژنه کول ډرنکس دا شي ام شي د دین بغیر نو خوراک ستن احساس کاک ستن ژوند نشته د قص امر کومه د دین اندازلګي چې د شرابو سره توه قریبی تاسو چې تقریبا صرف د شرابو نمونه دونین سوونه دوینم سوا خو صرف د شرابو نومونو وغو کی راي چی دین اندازه لگی چې څومره دا شراب خور خلک او شراب سره تړاو تر دې چې اسلام تم کلا دغه معاشي خلک رالن صحابه کرام دي را دا شرابو حرمت نه راغله نو انسله دلان هو د دې تذکرې کې شوبره شرابونه د ماشک یم एकदम په لاره نه بندول تدریجن بنسیو اولې ورته سوره بقره کې د دې نقصاناتو ټول نقصانې فائدو په کې تاسو ظاهري وی پرلیکن ډېرې را د نقصان ډېرې به وته د انسان په وحیه و نشکه اخرې ورته فشتنی بو بس نو کې ځم بچي مانسره دلان هوې چې ورځ ز خپل کور کې دا په اندر بیا بهم وعده کړو ابو تلحا رزیلان قان ویسا دعوه پور کې وما داغم المانه را غلیو نور صحابه کرام نوزا کشرو نو خدمت تولارو نو ما دا شراب و جامون اڈا کولو دیم المانو لامیو ور کول حرام شیوی ندی نو گناہ خونا لگا لگا لو حرام نو تردی چه آواز بار اعلان والا آواز کاؤ اعلان چی آواز ما تمی دی پلندر وی چه تک رو دا سچل لے چه ما دا سی غد کیق ب و ایذراالم ما دې ته چې شراب رم شيخه بعدا چا خلې ته نیولې وله چا لاس کې پځه کې خپل دا ایمانم داسې وې شراب اکرام نعمتو مې هغه پلندر وې چې دا چاټه منګې واړو شراب ډېر قیمتي شو ناګه څونه وخت پورې د مدینه په دې نالو کې شراب وېدل او شي باران بکیره په میاشتو نهشت بعد نو د شراب واغه بوې مریض مکرول چې دی ټول هغه شراب عام چې پچاو کوو مانګو بیا تیشوی لري دا غاز مکه اثر کوم را شراب راخله برحال نو دا شراب په دې کې بل په دې کې خرابې بارامو کې هغه امر چې ورته ویل چې دا د دې یو ډېر عام فیشن شراب جواری دې راवा او د جواره مختلف طریقه یو طریقې دا و چې مثلا یو پیسې و راتن کړي او بیا و هغه باندې وګواخ او وګوښه حلال او دا غریب یې اسی جوړ او بیا یې په هغه باندې پر اندازي کولا نو بس چې د چارو نیم ټول کم زیات اربه پلاټره داغت دا جواری یو طریقو نور قسمه قسم طریقې دا جواری وې تر پوری چې دا جواری به اویره سخاوت نه خګنل کچا په داسې جواری کې هیڅ ناغست نوې به مړ داسې دا جواری ورکړې را مو او قران پاک دې دې جواری تذکرم ته اراده پیګې چې تاسو د دې نظام سره انمل خمر والمیسر خمر او میسر شراب او جواری دې په فورمات پرانځي بل او ډیر عظیما خرابی پدی کې سود خوړی و سود دی عام کاروبار دغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه عام دی چین فراغي سود خوڅکه چغړغټ کاروبارونه سودي کاروبارونه کېدل په سود وړ ډیر نیو پیسو ورکړي کېدا او د سود وړ ډیر له آمدن دونه له کاروبار کاروبار چې په دې خلک ډیر مې سرمایه‌دار شي او ډیر مې قرضې خلکو توي نو له تجارتی سود وګړغټ سود اورغټ سود نه دون و سی پیمانے پوره سوت خو لیا چې نبی علیہ سلام والسلام کله د حجۃ الادا په موقع باندې د سوقه حرمت اعلان نو د نبی علیہ السلام خپل ترا اباس رضی الله عنه دا ورته لوی سودي کاروبار د تجارت نبی علیہ السلام اعلان نو نن نبات سود حرام و چا چا تا دا دا چا دا دا او په دچا اچھا پاتې دینو غا ختم حضور د ټولنا اول دخل زان مشورو کوم زما دتر دابا سود چې چا سره دی او دا تری لانی اولو چې له کورن څخه ختمه نه لانیو زماده تر څو چې چاته مي او سود ما معف او سود د دین بعد حرام شه سود ډیر عام بل پدی کې خرابی لوټ مار پکې لوټ مار ډیر پهالو کې څوک بنا څوک چرته غریب کمزور یا قاتلا یا مسافر ابيوني ول دای مال دولت داغي په چرته مال مویشي زناور ګډي بيزي وخاند ابيتوا است کافره به لوټاو له دارنگ که دا یوی قبیلی با بری قبیلی زنانا ماشوانونی ولی بپذورنی ولی بپذورنی ولی کمزور قبیلی باوا او غلامان دا دیکی دا شئو لوت مارو کرده بولی چه انسان با هم غلاکاو دائی با ملوت مارگید فنبی علیه السلام دا متبنا چکم دا زید بین حارسا دا زیلان کو دیم ازادو دا با ازاد سڑی برونی ولو غلامان من دیم روانو راروانو مما او بس داسي دا اړه دا زور او لوټمار والا د تیښ شو د مور نه په زولونیو اړکو امخ کې خرچ تراته را ته مکه ترورس مکه علک زید رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حکیم بن ہزام رضی اللہ جلیل و مسلم مسلمان شیغا قسم او خپل ترور لا خدیجه کبریہ لا ورکه او خدیجه کبریہ رضی اللہ عنہ بیا دا نبی علیہ السلام لا نو نبی علیہ السلام بیا آزاد کوځه وته وي نو ګور انسان دا دغه شی ونیو پجو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بارک الله راضی دا دیر وی عمر والا صحابی دی کته بارک الله راضی چې درې سو دو سو وکالو دونه برونه امرواله سړی <تسخن> <صدق> مختلف روایات او دیر دینونو نراتیر شوید دید آقا فار سړیو و پلار صده مزوری مزوری و کار پتی دی کاؤ او یکدم بس ذهن که لارا و لیچه تهداز چر بزر چرت دین کو ملات ازان بسو نروت رو تقید رات رات چرت یو عیسائی را حیب و اغسر میلوشد اگر سرهو خدمت ورکو یسای ته دیني و ته ورزه کاغه وخت مشایع په نبی رسول الله نور راغی اچھے بیا اخر وخت وفات کیدو نغه ورته چې تد دې ځای نه ځو پلانچیزه کې ور احب دی غل لاړ شا اغه غل ولا یدا سیراته راته اخر اخري ورته چې پسوس نور صبح پرسنخ کاری په مدینه کې فارب کې پیغمبر اخیر روان دي التزان رسوا التنه چې ورو دقه روانو په زوینه قرانه نو مکی ته قرانه کې نور نو په زور انسان غلام ولوټ مردار دارنګ ولا په بل خرابيده ولا وا ولا اما د دې نه لا زکي چې نبيي رسول الله والسلام له وکلا زنانه راتلې د اسلام به روړو به به او خاص کر مدینه چې هجرت وکړه نو قران سنت مم نه دای دا د دا بیت کې راکې چې زنانه راشي نبيي رسول الله والسلام وي تعالی مهاجر راشن فهمته نو هن د دې مهاجرتونه امتحانا لا او بیت تعالی نو په دې شرک باندې کو دا باندې کو دا, دا نو ولا يسرقنا غلا باندې کو کو مطلب چغلا پتي ها ما واغه پتي او داغره بل خرابي پدي خلکو کې اغا صفاقي او بيرحي بګډه را بيرهم خلک د کوم اسمانی هدايت کله ني او تعلیم او تربيت ني سي دا و هي ما خلک به صفاق او ظالم دي نشي دا سورم زياتي حالت اداره چوي زړويونې ول جم دي زړوي پونه پوره به و تړل او هغه په هغه غوښه غوښه بیا سره مردد په دې طریقه نو دشمن دیوړي نو دشمن دې اوتړ او د لګي او د څنګه حالت کې با ګمړي لګي څنګه تړپایې تړپایې دا مشتون به نه رهي دا رنګه په دشمن ونیو نو به وځو نبیابا په زاو واګو نه دا هرڅه د کټ دا نه ظلمو داران به رهي له کا په وخت کې نام نبی رسول الله ترا هم درې جنا نه سره دغه سې کړی دا رنګه بلدا وا چې دونا pore vaziyat ye che da me pa fakhr we che ka plan ki dushman me ra la andika na da pa ko prai ke vaz sharaps kam pore pore ra kabe rahni pare khal ko kewa marhal da gran bala kharabi wa du ke jahalato jahalat war ke tumale che da halal wa haram tamiz na halal haram far ba na ko murdarabe pa da tarde pore che da sm ke da hasarat nahi an da megi داګرې مینا وا د ګندابینا د ساری د چې دا به خور وسکنه نه حاله داګرې مردار شهبه بس شهبه رونی بس سر بے و سرې ولر سي ټوقو او به جوړ دا حلال تنیس ور کې نه کیسه مکه سمدا شه مردار قراق د دبی د جلال دوجي به هيو دا ور کې وبله خرابي وا دا عام دا, دا به هي او دا فحشه او دا خپل حیا او د افت د نخيال ساتلو بس دا یو مثال کوي چې عبادت کوي د بیت الله توافق بربنده کوي د نن اندازې کې څومره پدې کې دی او څومره د خپل حیو دې خیال نه ساتي سړوبه دروازې په بربنده توافق خوځوي چې د شپې کو نو د به هاي پدې کې عام تر دې پوري بربنده باندې ویلامبل رب دل په یو ځای په بربنده دا پروا نه ساتل کچرت شابه داسي د پردې پیمان کو پرې وخاندل ته شرمې ته خدای سره شرق د عار به ورکاو درن قزای نو ادا سم ماتاو او غپ شپ ته لګاو فبربنده د د دې د دې حالت او در عام به هيو بکاريب مرامه عام zina وا فلیکن وا شرط یا دم راموا چې دې دا پره به قاعده وینځي ساتلې وینځ نورو خیرت منو نو په پټه به عام zina فلیکن دا وا چې د بکاره دا پار ال اعلان وینځي ساتلې غلامانه نو هغه غلامانو به قاعده به دا کیسینجه زموږ د ملکونو حال د چکلې او هیرمانډه او غیره چیز کړي دغه څه حالت د دې حیا حالت ظلم پر زنانو باندې نه ولیو خرابي با با باندې زره کچرتا لارمړ شو خاون بمړ شو نو د دې خزي باد د لار او د خاون په مال کې یې څنګه غړلې کېږي دغه ظلم زیاته به وسره کېږي بلکې نو ربو چې بازو قبایل د دا ډیر د شرم او د عار شي ګان <خصیح> لور به وشو جامدې خفهونه خدا ټول نو کول باز ته غیرت خلاف باندې چې ما کو کې بس نو خځه لوري او هغه سوال بل دवाडी کی او قران دا یې تذکرې کوي پکه ظلم زیاتی او په عار او ننګ باندې وبچی وجل نو قران وايي ظلم او اوده تو سوئل د به اي زنب قتلل ما قیامت پرز باغ جامدې خفه شونه په کوم جرمونهونه ونه ونه دا غره دولت قتل ورکی په یو بل سوچ دا به وي چې دا به چې دې چې به سخبري نو قران د غیقه شریف کې ویل ولا تقتل اولادکم خشيه املاق نحن نرزقهم ويا د دې یره نو به چه موارد نه شې دې به سخبري ز برحال دا نور دا خو ازدواجي تعلق او حقوق او خیال بین سات مثلا شړي د اختیارو کې سوخذي کوي ناخذ د طلاق صحد نو مالو سونه به ولا ور کلو به به وقاص واپس به خذه ساتنه دا څنګه حالات غړي د جوبې شکل اوسه ورته کوله دا نه به یو وخت دوه خويند دو سره بنه کا په یو ځای کوله دا څنور ډېر کیسه ما قسم خرابه تدې اربته موجود ولیکن بیا څو دلته پیدا کی چې دا ټول خرابې بلي کې برایانه پر خلکو کیږي ماخر الله رب العزت د خپل پیغمبر د بیا صد بار د دې قوم انتخاب ولیک نو د څو سال ال پیدا کی چې کله زموږ سره د دې پر برایانو خرابیان او خرابیان باندې نظرې د دې س خو بيان مشتاق په او خو بيانو مناځ راځي ولغالي هغه یې چې په خو او هغه خوبیانو بيانو د وجنه الله د لیکو من انتخاب کړي نو دا خرابيانې په خپل ځای خپل طرف ته خو او هغه خو بيانې ورکیوي د نبی علی السلام د واسط نواد او د دې ایمان روړل نواد او خو بيانو نورم ترقي وکړه او هغه خو بيانو په بی بیا الله د دین او اقامت دا خو بيانو په بنیاډ چې کله اسلام تر راغلی یو حدیث یې ورانی خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام که جاهلیت کې اوسړې خخيو صفط والا او کمال والا نه په اسلام کې باکمال نه عمر جلان هو که اسلام مخ کې دې نو کفر ده پاره نو هغه تمام صلاحيت یې به اسلام ده پاره پکار پا راځه نو خوبيانې سي او خوبيانې د عربو اټي دې خو پای کې یو عجيبه خوبي راځه سيحته نصف د دې د له ژوند کمال سيحته نصف من ده نصبر خيال ساتونکو نا سبب نفر اوا دا نسب ډیر خیال ساتو مو یو طرف ته پکې بهایدا علما نيوي زبان دي زنا کي دی او پايته څه کړي خپل طرف ته دخلخلي باندې او ډیر سختو انا سبب دې نو د نسب علي سره دخل ډیر کړه او تر دې پوري چې د دې د نسب متعلق اچا اس دا نقصان تذکره سیرت او تاریخ تاریخ نه لګي چې والے کې نسب لیکن نصاب مغرب یا دي دي کنا سباواليس په داخله نصابارک دي ټيټو کله بلکې قران هي تذکره کوي دغه ایبراهيم علی السلام اولاد کړی دي کنا نو قران وای مِلَّتُ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيم ساسا غني کنا ایبراهيم علی السلام داغه په دین روان شي نو ګور مِلَّتُ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيم دې ته اشاره چې دا یقینا د ایبراهيم علی السلام نسب او نسل ده او دا نسل نسب ایبراهيم علی السلام ثابت یعنی دا ای د نسب د ثبوت تذکره قران د دې یو خاص دونه به دتي خبري خیال سات چې پتي به فخر کو د خپل پلا نه شجيرينونو باندې بہت او په خپل اشعار کې د دې فخر بیا کړی دا سیمت نسبو عالم دا سیلوي نسبو عالم عربي دې تشکري کو اشعار کې په دې باندې فخر کو هذين تاسو اندازو راګوي چې د خپل نسب په سونو سلسله باندې سياله مون خلک چې خپل سلسله نسب شروع کړه نو دری سرور پشتو و اینو رتنی یاد نشو رسولی تیر خلق نشو رسولی خلیکن دا این حالت داره چایی تا پسکو پسو نخپل ابا و اجداد زبانی و یاد دا پلانکی دا پلانکی دا روان دا پلانکی او پلانکی دا پلانکی زوید دا سی روان نوی زبانی یاد او دلی ندا اندازو لگو ہے او بکر سیدیق رزیرانو بارکی رازی چای اغا تا اخپل چدا سما استاد سما دا پلانتیاس دا از سما دا نکره اس دا نکره اس غیری نکره اس دا داسه بچی له روان ربطه دا قر اسونه سبب یات نو دا پریک ډیر با کمال خبره وا چې نسب ډیر محفوظ نسل نو ساته نسب د شری په زندګی کې ډیر له اثر کې تاسو کم اصل چې پښتون کې پښتون وای کلا چې دا نسب خراب او کمزوري نه غری دنیا کې حتیری اثر کیناس پیغمبر لا الله دی عرب و الناس صداش مضبوط ورکړې واخله په دنیا کې سو د اثرو د خوبی وا په دغه وجه الله رب رضى النبي عليه السلام دی قوم کې راولې نو سب دې محفوظ قران تذکرې بل په دې کې خپلې ازادي یو آزاد ملک او آزاد قوم پاتې شي وې ټولو مړ دنیا کی وګوره تاریخ باندې څړې نظر نور قومونه خامخات د بل ما تحت شي غلامان شي تاریخ کې د بابل د مختنا سر مشهور ده ټوله دنیا باندې راګر زیته لیدل دارنګ یونانیان راغلی دي رومیان راغلی ملکونه قبضه کړی سکندر اعظم راغلی ده خو لیکن ديته تشرا د سیدی پشایشی فرید ایوان د چاوسنره باندې برشه الله قدرت یې بس دی باندې سګنم مسلک کو تر دې پو یو غورای چې صحابه شول کوشش کړو دا حبش ماطا د یمن ابراها دا څلکی ماطا څخه دا حبش اگر کوشش کړو په مکه باندې دا حمله کوله نالا رب ال عزت ان تهم دي محفوظ کړل الله کي تو ته ګिराوه سلام قران پاک دی دا واقعي تذکرہ ورسته با د نبی عليه السلام د ولادت نمښ کې د واقعاتو مختصر ووایو نغورا الا رب ال عزت دق قابزين او دي غلامه نموسات دا الله الله پاک قدرت دا داسې نظام جوړ کړو د الله ولې غلامي ډېر بچشه غلامي ډېر بچشه دبل ما ته ډېر بچشه غلامي شړې بالکل لا ما ته تبو بر بچشه دبل بشرکی احساسي کمتري پیدا ايت الله رب العالمین جو ټولو مرداس آزاد او ساتل یو خیله خدا وا چې د نورو د نه غلامي د وجهه دبل کلچر دبل فلسفي دبل نظریه څه اثر نو او که کدا خرابه بشرا خراب غري خراب دي نو دا خرابه دي از خود را غري خوري جوړي پړي دبل شاده غلامه اثر نه که دبل چا دبل شاده اثر وې په او دبل کلچر او تهذیب اثر وې په دبل فلسفه اثر وې پیغمبر پی پی ته ډېر راګران زکه د غلام قوم نه د غلامه اثر ختمو لیدنه زمو ملکونو ګورې کومو لکه باندې مغرب راغره او هی په مسللت شي زمو پاکستان شپته کا شو زمو نه د غلامه یاسملش بریشغینه نه د اثر یاسملریش مغا سره زمو زمو سیاسي زمو لیډران ومق غلامانه زه هند نه خپل فکر لری خپل قانون لری خپل نظام لری نه حکومت نه د سیاست نه د تاریخ نه د غلامه دا قوم دغه سي آزاد سات مې يقينا چې نبي عليه صلوات و, و سلام ديله دعوت او ديله فکر ورکو ډېر آسان دبل فلسفي دبل کلچر اثر پر خلکو بل بل دي کې یو خص پر چې قران ذکر کړي هو الذي بعث في الاميين الرسولا دا قوميان یو جہالت ده د امیتو له کې فرق جہالت نقصانو او له امیتو مي کمال اميان اميان سمانه كتابتا ديننا اشنال لیک پڑھنا نو دته اومي ته او پران د دقیق خلکو تشکرم په امیانو گئی او د نبي عليه السلام صفتم قران کې څه دکر شوې له اومي دبل چان لیک نه پڑھنا نه کړه او یو مارخ ده علامه بلاظري هغه وي چې تقریبا زياد نه زياد په تمامه مکه کې قوم شا کې تر عتل صبره دون لیک نه پڑھنا والا مو یو تللس کاسان شي سن اصلي فلکونی شي بس دا ټول د هغه تعلیم یافت خلک دنیوي اوایز دا شي په دې ښه फायदा څه شو؟ फायदा مدغشوا چې د خارجي اثراتو نه محفوظ کله چې سړی تعلیم یافت شي ګنه نو د بل قوم لېټرچر دا کتاب دا فلسفه او ګوري دغه اثر له ګوره زموږه دي مې یافته بقچره تعلیم ښه دی موجو سلدین اسلام غیرت خوب زمون چې کوم تاریخ مرتب کتب دا د مغرب یوړل تاریخ له لاړ شي نو داغه کتابونه داغه تاریخ او اسلام و په وروه دغه کلتوره سره تړلی باندې راشي نو الله رب العزت دې نصاب تل زکه د پیغمبره صفتم اومي خو دلید او فائدې دا وا چې دا خلق دا اومي والد وجهنه خاريو زهنه نو چې خاريو زهنه نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صد کې کول او سنن نشین او چې کوم نقصان ته دې زات په اسلام سن. بلطریق یودیر اجب خوبی اغا شجاعت او بہادری وا ددې د دې بلې کلمه د یو ډیر خصپته چې په دې کې شجاعت بہادری بنا خوف او خطر په بہادر سره مقابله د بہادرې سفت د یو کې وو په څو کم مقابله راغلی په خپله بہادرانه مقابله کړي د دې یو سفت صفته او د دې دا بیا چې کل اسلام در درالنن نو په دغه شجاعت او بہادرې د اسلام ګور ګورته واس نه سمندر لار کې رکاوډ نه غر لار کې رکاوډ نه دا وخت سپر طاقتونو بلان کې رکاوډ دایو خصي پتو او چې کل نه دیره سراتو او سر افراغه نو غزهن چې د دې لا شجاعت او باهډري فغلس زله دې روخه ولا درسک دایو دې خصي پتو بل حبوي پدې کې یو خصي پتو یو طرف ته و غوا مو وی چې دنو خانق پکې معاملات کې نقصان شتا کرب وې داخله ولیکندا دا حقوي پکیه حقوي سمه دوی دروغ وے خو لیکن فېطري دروغجن خلک نه یو خو یو سره په خبره اترو کې مخا برابر وای او په سمکینه هم یو صحابه خونګل هم خلک خو لیکن دا وا هغه په کې اردو کې ویني کې دا سره جوټه یو دروغ وله یو د ارشد دروغجن دروغ دین دڅخه دروغ نه لری غلطي تبع غلطه وې شغله تبع دا غلطه ده شي پګو بالپا دي دیگر دا وا چې دنسلو ده چې خبره یا منافقات پکنا منافقات نپاک پک کفر با ولاڑو حقلک ولاڑو کچھ پیغمبر سوالن حقلک ہو دے دی تے یہ کی کہ حق گوئی حق راستی تب گیا۔ دا, دا منافقات انصر خو اس مدینہ کے پیدائش اور مدینہ کے ویلے پیدائش خبر ہے بڑی اینوں بن په دې کې تاوه اقلو دانش زہانت دی ټیک چ لیک نه پڑھنا زاهینی نه ورځي فلا فطری د کې تمرا عجیبتا عقل یو جوها یې خو چې ډیر لوی زہانت پر خلکو کې وو ډیر زہانت هغه زہانت تاسو ګورئ چې د ابو بکر صدیق له عمر فاروق د عثمان غنیه علی مرتضیه تلھا زبیر او دارن خالد بن ولید امیر ماویا مغیر بن شواخ داخلق د دا دنیاوی سیاست مدار دنیات اول وی په هان او علم خواندان مخه ترارل چیرای اوسم تاریخ د دنیا دغه متاثر مداوا چقلو دانش کو کړی لري یار پویل بخبره پویل خبر چوشه خبر ټک تر رسیدل د نه ځهانت حضرت د بلا د ځهانت تا صفت نو سماره وکی حضرت مخه چومري لتره من تک جو مارګریوز مون قاری شه وړه پادشه وې ناګدا شللې او دلی ناجری و غیره کلاسونو نو ما سره خبره کولی ما یره درته چې دازوانه شي گئی مته <متصفح> یې ردونه بلا ذهن یې خلک تم کیو مکه کیډه پادش بلا ذهن دې نوجوان ټول خدای دا چې موبایل او د هوارې ګرځې خراب کړ پر مددې ځهانت او ما قصري سنگ شاهد السلام خبر ډېر دا بلا ذهن والا خلک قوت حافظه ولا الله ډېر درسته وکړ